Benvinguts al Borratxos de Música, el programa on us expliquem la música des de dintre. Hola, Rubén Rodríguez, baixista de la banda de rock Ignition. Hola, Salva López, cantant guitarrista de la Signition. Aquí estem amb la segona temporada del Borratxos de Música, per fi. Per fi. <laughs> ha sigut un estiu llarg, mm. o curt. Home, a veure, segons com es miri, però jo tenia moltes ganes d'estar de, un altre cop aquí per compartir la música i l'emoció amb, amb tu i amb tots els oients. I hem de moltes coses, no? Moltes uh, coses. Hi ha novetats. Hi ha novetats al Borratxos de Música. Novetats. Qui ho explica, tu o jo? Bueno, no ho sé. Començo jo i t'afegeixes tu. Adelante. <ríe> doncs, uh, per començar, el Borratxos de Música, que fins ara fèiem, tenim un format d'una hora i mitja, uh, setmanal, uh, hem passat a, una, a, una, a un format d'una hora. Una hora. I, bueno, esperem que el Borratxos de Música sigui un programa més àgil, amb un condicult d'una horeta. Mhm. I jo crec que mantindrem la qualitat de, del que venim explicant fins ara, que era el nostre gran valor afegit que expliquem coses interessants sobre els músics que presentem. No? Clara que sí, home, aquí estem per, per, per compartir l'emoció, bàsicament. Bàsicament, no? Bàsicament és això. Llavors, eh, bueno, el programa comença amb un programa que farà el Rubén mm -hmm. i, que, i que és un programa sorpresa, és un perquè un programa és el sorpresa. primer. Ah, sí. <laughs> I és un programa sorpresa per tothom, pels oients, pel Salva i per mi mateix, perquè jo no pensava que aquest seria el primer programa de la temporada, però perquè, clar, jo aquest estiu, aquest estiu al llarg de l'estiu, jo eh, m'he anat preparant una miqueta la temporada, a veure quins quins grups i quins artistes faria aquest any. I, i clar, al llarg de l'estiu resulta que jo doncs, he anat escoltant molta música. Jo, jo escolto música contínuament. I, I aquest estiu he anat escoltant una música que... que uns discos, uns CDs, que m'han agradat tant que he pensat. Això ho vaig compartir amb els Salva i amb els oients. Que han conformat el teu estiu, eh? Sí, i llavors podríem dir que... que exacte, el programa d'avui seria la banda sonora del meu estiu. <laughs> el meu estiu he estat sentint... És que, sí. No et passa a tu que moltes vegades hi estius que, hòstia, no sé, et cau a les mans un, un àlbum d'un artist oh. o dos o tres àlbums i et passes tot l'estiu sentint-nos al·lucinant i a més estàs tranquil perquè estàs de vacances i, i després, ostres, quan tornes a la feina continues escoltant aquella música i et recorda mm. quan estàs relaxat de vacances i no estàs a treballant, igual. no? i ja sigues l'estiu que ha sigut marcat per aquella per aquell disc, no? M'ha passat tantes vegades això. Mira, no, no puc coincidir més amb les teves paraules, és. Estàs estàs parlant tu o parlant jo? <ríe> és, és exactament això. Aquests CDs que us presento avui són, us presento i us els recomano, us recomano que correu a la botiga de discos a comprar-los perquè són fantàstics i han sigut la banda sonora del meu estiu, perquè aquest estiu he sentit molta música, però realment si hagués de fer una selecció de la música que més he escoltat, són aquests discs que us presento avui. Perfecte. I i mira, manana t'agradan tant i els he anat sentint tant que he pensat, ostres, això ho vaig ja compartir. I i, I mira, el primer programa, doncs, pam, tu us porto aquesta música. Tu eres que quan a l'escola tornàvem de l'estiu i ens deien avui redacció, les vacances, les tu vacances. flipaves, oh, jo, hòstia, que bé, pots sí. explicar-ho tot, no? Sí, sí, sí. I diuen, oh, solo 200 línies, jo, profe, i demanava 500, no? Doncs sí, sí, una cosa així. Uh, així que, um, si no tenim cap més novetat, Salva? Eh... Sí, no. Podem, podem continuar. Entrem en matèria, si et sembla bé? Sí, senyor. Directament, perquè ara només tenim una hora de programa, llavors eh, hem d'anar... Eh, ens hem de concentrar. Ens hem de concentrar i no no podem divagar tant, eh, perquè se'ns passa el temps. Molt bé, doncs entro en matèria sense més. El primer disc que us presento avui és del grup Chicago. El grup Chicago. De Chicago! El gran grup de rock Chicago. L'àlbum es titula The Songs of Sisyphus i comença així... Tinc el tema titulat The Song of Sisyphus, que és el que dóna títol a l'àlbum de Chicago. Un tema eh? molt xulo. Eh, T'explico ràpidament. Veuràs, Chicago és un grup de principis dels anys 70 que van començar fent una música, diguem, amb improvisació, tirant a música experimental, no era ben bé rock progressiu, però tenien una secció de vent molt potent i flirtejaven amb el jazz i amb una, amb una musicalitat una mica diferent no?, del que es feia habitualment. Mm -hmm. El que passa és que, malauradament, dic malauradament com a oient del grup, per ells va ser fantàstic, van tenir un gran èxit, que If You Leave Me Now, als anys 80, i llavors els productors van dir, "te, este és es el camino, aquí, aquí es donde vendemos los discos. I llavors aquest grup doncs, va començar a fer hits, cançons romàntiques i baladetes del tipus Hard to say I'm sorry... I aforrar-se, no? aforrar -se, no? segurament. I aforrar -se, naturalment. Però ells encara tenien el d'allò, el gusanillo, de, de gravar aquella música que feien al principi, tan autèntica i tan, tan xula, no? De tal manera, a l'any 1993 van, van gravar aquest disc de Son of Sisifus És de l'any 93. Però fixa't, no ha vist la llum fins a l'any 2008. Això és la discogràfica no ha volgut? La discogràfica, en principi, suposo que no ho ha volgut. M he llegit el llibretó de Pea Pa i no ho diu. Jo dedueixo que les discogràfiques, com que estan buidant calaixos per degutar a la pirateria, a l'hemur i tot vergonya. això... Quina vergonya. Clar, doncs s'han tret això. Aquest disc està gravat a l'any 1993 però no ha vist la llum fins a aquest estiu de l'any 2008. Ha vist la llum aquest any. ¿vale? I es tracta d'un disc que van gravar, com et dic, l'any 93, però intentant allunyar-se d'aquella aquell, música tan comercial que feien en aquell moment i van intentar apropar-se més a les, sonori a les sonoritats... De, de, dels principis. El que no? estic sentint és super potent. Sí, les que és. guitarres elèctriques brutals, sí, que és. una secció de, de pitus aquí, unes les trompetes brutals. Vull dir, una música super potent, sí. molt energètica. Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. El disc és bastant, és bastant en aquesta línia, uh, tot i que és una mica t'haig de dir, una mica... No, com seria la paraula? Eclèctic? Vull dir, ja hi sí. ha ja, ja sus más y sus menos. T'haig mm -hmm. de dir que no sóc un, un fanàtic d'aquest àlbum. Eh? No em sembla un àlbum 10, diguem. Però sí que està molt bé i acusetes molt aprofitables. I, i què és, és el que m'ha fet seleccionar aquest àlbum per obrir la temporada dels Borratxos de Música i per, per presentar-vos-el amb tant d'entusiasme? De, doncs és el tema que et presentaré a continuació, Salva. El tema que ve ara es titula Bigger Than Elvis, oh, Wow, que vol dir més gran que Elvis. O sí sigui, realment gran, eh? Sí, més gran que Elvis. <laughs> Fixa't quina història més macaca. Jo quan t'haig a confessar una cosa, quan vaig sentir aquest tema per primera vegada, ja coneixia la història del tema i anava conduint, m'estava fent la a camí de Sant Cugat, jo sol, a dintre del cotxe i, i em vaig posar a plorar jo sol a dintre del cotxe sentint aquesta cançó. Uh -huh. T'ho juro. Dir, va, puta. Va ser, puta. Per mi va ser brutal. I t'explico la història d'aquesta cançó. Diu el, el Jason Chef és el baixista de Chicago, uh -huh. diu que... explica que se'n recorda quan ell era petit i estava davant de la televisió veient el concert de l'Elvis Presley titulat Aloha from Hawaii. L'Elvis va fer un concert des de sí. Hawaii, que es titulava així, i va ser retransmès a tot el món via satèl·lite, d'acord? ¿vale? Tot el eh? món va veure aquell concert via satèl·lite. Inclús a Espanya, eh? Cosa no fina ahorita. <ríe> llavors, el, el, el Jason Chef diu, diu... Sí, recordo que era, era petit i estava a casa veient l'Aloha from Hawaii de l'Elvis, i tothom estava pendent de l'Elvis, menys jo. Jo estava pendent del meu papa, del meu pare, que era el baixista. Ah. El meu pare era el baixista de l'Elvis. I, I estava allà. Llavors, tothom estava pendent de l'Elvis... I jo ni tan sols me'n vaig adonar que l'Elvis estava allà. allà. Perquè jo només estava veient el meu pare. Oh, perquè el meu pare per mi era més gran que Elvis, era Bigger than Elvis. No? Llavors, fixa't quina història més maca hi ha darrere aquesta cançó. Eh, van, van, el Jason Chef va cridar al seu pare, el va trucar, i li va dir, vine, vine que, que gravarem una cançó, vine a l'estudi, vine a l'estudi amb nosaltres que gravarem una cançó. I al baix d'aquesta cançó, el baix de Bigger than Elvis, l'ha tocat el, el pare, el, el que era el baixista, ah, baixista d'Elvis. El, el que passa és que uh, li van mutejar les, els, el, la lletra. El pare va gravar la cançó sense conèixer la lletra. Uh -huh. La va gravar, però no, no li van deixar sentir la lletra de la cançó. Perquè la Llavors, lletra deia coses que ara no estava d'acord. No? no, no, al contrari, la lletra era tan emocionant perquè li deia ah. que tu per mi ets més gran que Elvis i tal. Ah, Llavors ah, no li van deixar sentir la lletra i el dia de Nadal, va al grup a casa seva i li va tocar la cançó amb la lletra. No. La lletra diu això, que Quint jo... Quin La lletra diu això, que jo estava davant de la tele i, i, i només tenia ulls per tu i tu per mi ets Bigger than Elvis, no? Tu per mi ets més gran que Elvis, no? I, bueno, aquí el llibre de tot el noi explica, el Jason Sheff diu que, clar, el seu es va posar a plorar quan va sentir la lletra de plorant de l'emoció, perquè, clar, li diu això, no? A la cançó i ha un moment ja podràs, podràs sentir-ho, que diu, diu em podies, podies notar com jo et mirava a través del televisor tu per mi ets Bigger than Elvis, no? més gran que Elvis. És una cançó molt emocionant, la canta amb molt de sentiment i, i trobo que la història és preciosa, no? De, de, en fi, després de, de punta, després de punta que el nen que està mirant la televisió i, i tothom està pendent de l'Elvis Menusell que està pendentar del seu papa que és el baixista i que, que clara, no? a mí m'toca molt de prop la propera història més perquè clar, era el baixista, no? I i Nosaltres que som músics, no? Sí. Escolta, i vaig dia els nostres fills, no? Anvamos em i una sí, moll. Si Segís aquest camí? Clar que sí, clara que sí, Em va emocionar molt. i a més, em emociona molt el detall aquest, no? Que, el, que li van fer posar el baix sense deixar-li sentir la lletra i el dia de Nadal li van interpretar com a sorpresa amb la, amb la lletra. No? Sentim-la, et la Sembla bé? Vine, sí, és, un, sí, sí. és una cançó preciosa, es titula Bigger Dan Elvis, perquè eh, el seu pare per ell era més gran que Elvis. Endavant. més diu espeluznante en català. Espeluznante? Home, <ríe> no, <ríe> no serà, no? Tú, no ho digues en satapuxes. En fi... En fi, és una cançó preciosa uh, a quin final, quan diu I found the missing years, he trobat els anys perduts de tot el temps que no va poder passar el seu pare amb ell Jo... de és... la Elvis, Imagina't, imagina't, imagina't, imagina't. I, I vaja, em toca molt la fibra i trobo que és una cançó molt maca m'agrada molt compartir-la amb tu oh, sí, i amb gracia, tots els soients eh? i aquí queda aquesta recomanació nou àlbum de Chicago, The Songs of Sisyphus. Per de Songs of Sisyphus. Eh, Sisyphus és aquell, aquell mito griego, que, que Sisypho. era Sisypho, que estava ca castigat durant tota l'eternitat a fer pujar una enorme pedra al, al cim d'una muntanya ah, sí, sí, i sí, quan sí, arribava sí. a dalt l'havia de tornar a tirar avall per tornar a pujar-la. Eh? i Perquè l'heu fet als 10. Sí, sí la, la, portada, la portada de l'Elepec del disc que això, és el, el, el Sisyphus veus el Sisyphus pujant la pedra a on posa a Chicago. Amb... i diu, diu Stone of Sisyphus the Stone of, ah, sí, exacte, Stone of Sisyphus the Stone of, est estic dient tota l'estona de Songs of Sisyphus no, és la pedra de Stone Sisyphus Stone of Sisyphus, wow. perdona, perdona, tens raó estic dient tota l'estona de Songs of el Sisyphus Song i és Stone of Sisyphus. of Sisyphus, la pedra de Sisyphus sí senyor en fi, aquí queda aquesta reconomenació. Stone of Sisyphus, Chicago, àlbum publicat aquest any 2008, tot i que gravat a 1993. Però... És que l'hòstia, o sigui, fa sí. 15 anys que es va gravar o sigui, sí. això no És una passada, és una oh, passada. Molt bé, el següent àlbum del que parlarem eh, realment no tinc molta cosa a dir-vos. Mm... Doncs llavors ja sentim-lo, no? Directament. Així <laughs> és la música. Requere... Eh? Raó, tens raó, però <coughs> requereix una petita explicació una petita molt, molt, molt per sobre. Uh, és, un, és un projecte. Anava a dir una banda, però més que una banda és un projecte. Es diu Erion, es pronuncia Erion, tot i que s'escriu Aireon, A-Y-R-E-O-N, i dic que no tinc molta cosa a dir per què? perquè això és una passada tio. i encara encara estic estudiant-ho dir... <laughs> Erion és un projecte o sigui, encara no has decidit què pots dir d'això no, exactament, jo m'ho estic estudiant és un projecte de diverses i quan dic diverses em sembla que em porta ja 6 òperes, òperes rock que són dos dobles CDs Correcte. més DVD, és un projecte immens que gira entorn a un mateix tema i aleshores eh, ja anuncio ara que hi haurà borratxos de música dedicat a Erion. Evidentment, Erion mereixerà un programa a part. I al voltant de quin tema? És, aviam, és, eh, ells s'autodefineixen com Space Rock i l'òpera eh, rock gira entorn a un tema de, de ciència-ficció. Juga amb, el, amb, el, una mica amb la teoria aquella que diu que la vida va arribar a la Terra a través d'un meteorit portada des d'un altre planeta. Sí. I, I juga amb la teoria de que fos una civilització extraterrestre la que implantés aquella vida en el cometa perquè la vida si, si, si, si neixés a la Terra. Aquesta no? teoria es diu panspermia. Sí, eh? Doncs eh, en el llibreto, l'Arien o sigui, Lucassen... O sigui, esperma que va venir de fora, panspermia. De fora, panspermia, clar sí, clar sí. Doncs en el llibreto, el, el, el megacrac, el cervell que hi ha darrere d'Èrion, es diu Arien Lucassen, que és un, és un, un senyor d'Holanda, un holandès... Eh, aquest tio explica que no és que ell vulgui fer proselitisme d'aquesta teoria, ni molt menys, eh? que no és que pertany a cap secta que defensi això ni res d'això, simplement li serveix com a excusa per, per, per fer un fil argumentada a les seves òperes, però no no és que ell vagi del pal de dir, no, no, és que jo me lo creo, això. No porta un tatuatge, aquest. Tio. No porta un Vaig tatuatge, clar, perquè a partir d'aquí en aquesta òpera rock sorgeixen personatges i extraterrestres amb noms i cognoms, vull dir que no és que... Vale. que fort, no? Però és tot un argument que, però que ell explica que, aviam, que no és que hi hagi cap mena de secta darrere ni res, Simplement utilitza aquesta teoria simplement. No? Com et dic, són sis sí, òperes rock. Uau. La primera data de l'any 1995. No conec cap altre projecte així de bèstia. No? Així aquest de gros, projecte és no? brutal. I a més, fixa't, perquè el naixement és fantàstic. Uh, Ariel Lucasen, aquest senyor holandès, tocava la guitarra, era guitarrista en un grup de heavy metal que es deia Vengeance Eh, van tenir un èxit relatiu al seu país. I aleshores la discogràfica li va proposar de fer algun projecte en solitari que fos molt comercial, de fer música comercial, <laughs> pràcticament tirant a música a disco. No? Això estic parlant de principis dels anys 90. Eh? Ell ho va intentar. ll va intentar amb el productor doncs, crear uns, van fer un parell de discos, fins i tot amb una música així comercial. No van tenir cap èxit. ¿vale? Aleshores en el llibreto de la primera òpera rock diu: eh, "Mo llegit i és molt mago perquè ell explicau com que no manen sortir amb la música comercial, eh, vaig decidir: mira, deixo estar la música comercial i vaig a fer el que realment vull fer, que és una òpera rock amb un argument de ciència-ficció, li diré Space Metal, i serà un disc que no li agradarà a ningú, però ningú el comprendrà, ningú l'entendrà, però jo em quedaré satisfet i tranquil perquè hauré fet el que realment vull fer. I va fer la seva primera òpera rock en torn d'aquest tema, l'Òpera rock es titula The Final Experiment, i l'argument és, resumint-ho molt ràpidament l'any 2084 esto es, un segle després de 1984 de George Sorwell mm. l'any 2084 la humanitat s'ha autodestruït només queden vives unes quantes persones humanes a una colònia de mar i eh, els científics han ideat un programa eh, que es diu The Final Experiment que és a través d'una hipnosi espaciotemporal, una mica com aquella pel·li... Mira, hi ha aquella pel·li del Schwarzenegger, que es deia Desafió Total, que t'implantava sí. un recuerdo en el cerebro. Eh? Sí, sí. Doncs és una cosa així, t'implanten un recuerdo, però a través del temps. Llavors, envien a través del temps el record, que no és un record, sinó que és les imatges del que, succe de, del que succeirà, uh -huh. de per què la Terra, perquè la humanitat s'autodestrueix. Llavors, li envien això amb un, amb, un, amb un trobador, amb un juglar de l'època medieval, que es diu Erion d'la està ambientat a l'època del rei Arturo Mhm. Mm bueno, doncs aquest és l'argument de The Final Experiment, de la primera òpera rock de Darian. Eh ja et dic que han sis òpera rock i la última eh, porta un títol molt estrany es titula 0101 U001, o sigui, codi binari, un codi binari que co, és el codi binari corresponent a la, a la lletra Y perquè és un doble CD, el CD número 1 és Planet Y i el CD número 2 és Planet Earth, oh. planeta Terra. Sí. I llavors continua girant en, en torn... Bé, en, en teoria, la vida va arribar a la Terra des del planeta Y, amb un meteorit. Bé, doncs, eh, no m'empatullo més, potser m'he liat massa per explicar tot oh, això, però... Ja, mar, ja, ja superinteressant això que has sí, explicat, no? sí. Ja et dic que hi haurà un programa dedicat a Erion on explicarem tots, tots aquests arguments més en profunditat. És molt interessant. La música és estel·lar. Podríem estar parlant d'un metal progressiu una mica en la línia... No sé què et semblarà, en la línia Dream Theater, però però no tan dura, no, no amb unes bateries tan dures, sinó més melòdic. En fi, jo trobo una música deliciosa, una mm. música fantàstica, i si et sembla sense més... Perdó la L per sentir això. Sí, He triat sí. el tema titulat Beneath the Waves, vol dir sota les ones. La civilització del planeta grega està sota les onades ja. I, i bé, és del, del CD1, titulat Planeta Grega, d'aquest àlbum d'Èrion, publicat sent... l'any 2008. Estem sentint ja les onades. Aquestes són les onades. Eh, Sentim-ho. the Waves, Erion caves by the mammals Em sembla com sona Erion, Salvador. De... Això, això és absolutament, no sé, espectacular. Este·lar, estel·lar. Um, hi haurà programa dedicat a Erion. plau. Sí, quan, quan ho hagi paït, ara estic endinsant-me en aquesta música meravellosa. Tens feina, eh? perquè aquí hi ha sí. molta cosa. Sí, sí, hi eh? sí, ja ha sis operes rock, estic desgranant-les, estic desmigajant-les, estic intentant-les estudiar a fons i païr-les, per poder-vos-les explicar amb, amb, un, amb un programa Borratxos de Música que farem dedicat a aquest programa. déu nhi no? Quin llegat, no? Deixar aquesta gent? Vé que sí. A mi em sembla superinteressant. Acabin, no? Perquè, clar, estan a mitges, no? És que, clar, com et deia, ell va fer la primera òpera sense gaires expectatives, va pensar no li agradarà a ningú, ningú ho entendrà, però jo em quedaré tranquil, i resulta va tenir un petit èxit a Holanda. Va començar a tenir un petit grup de seguidors i arrel d'allò va començar a, a, a, a elaborar i a desenvolupar aquell, aquell, aquell fil argumental de ciència-ficció. No? És molt interessant i és una saga realment... Vaja, eh, jo la trobo magnífica i molt digna d'estudi. De, I estic en allò o sigui que prometo un programa especial dedicat a Erion, en un futur de moment quedem-nos amb aquest tema i, i queda feta la, la, la recomanació vosaltres mateixos, si voleu anar a les botigues eh, aquí ho teniu, Erion ja sabeu, si us pasta ja sabeu on gastar-la oh, ja gastar això es titula 01011001 i està publicat aquí, el 2008 <ríe> camient de registre m de manera radical et sembla Salva? perquè ara et vull parlar d'un altre grup és un grup que jo crec que coneixes bé i que es diuen Coldplay Coldplay, a veure, deixem... Coldplay, Coldplay, por Coldplay no me viene nada. No te viene nada. <laughs> I, tant, I tant, Els grans Coldplay, Coldplay, Coldplay definiran... Jo crec que en, en els llibres d'història diran que Coldplay defineix la, la primera dècada Carai, del, del, del mil·lenni. Quin bombasso, no? Sí, home, Coldplay és Quatre àlbums al mercat i ja, ja diuen això, no? Que fort, no? Sí, senyor. I, doncs, aquest any estem bona perquè han publicat, aquest any, aquest any 2008, han publicat el seu quart àlbum titulat Viva la vida, Uh, la... Porta un subtítol que te'l saps tu, oi, de memòria com era, com era això. Has dit Viva la vida or death and all his friends. Exacta, exacta, la vida o la mort i tots els seus amics. Tota la seva colla sí, d'amics, sembla un, un títol d'una peli de Budialen o algo així. cosa de sí. Bé, doncs, doncs uh, aquest disc meravellós de Coldplay que, que, que podem disfrutar ja, que ja el tenim, resulta que si tot el compràs, no, no podràs sentir una perla negra que te portat jo aquí avui perquè, clar, clar, he pensat Coldplay, Coldplay molt, molt. Eh, sí. <laughs> molt a molt. Però com és possible, això acaba de sortir. És que sí, Coldplay i molt a molt. <laughs> tu, tu tens un relletge del temps o algo, no. Bueno, bueno, jo puc aconseguir coses, conec gent, en fi. Conec... Soc <laughs> d'un barri molt dolent. El cas és que he pensat He pensat que el programa d'avui és ideal per posar un parell de perles negres, a veure si entren les dues perles negres. Mira, si sembla que comenci a sonar la primera, que et sembla... Mira, mira, mira com sona això, escolta, escolta. Just because I'm losing Doesn't mean I'm lost Doesn't mean I'll stop Doesn't mean I'm on Just because I'm hurting Doesn't mean I'm and me Just waiting till the shine wears off oh, and I'm just waiting till the shine wears off era tremendo, no? Sí senyor, això, això es titulava Lost està inclòs a l'àlbum Viva la Vida, però en versió acústica, aquesta versió no la teniu si us heu comprat el disc en una botiga i no l'heu aconseguit per, per catacumbes musicals estranyes aquest tema no està inclòs al disc és dir, està inclòs, però no en la versió acústica que acabem de sentir És genial, eh? Chris Martin, ell solet, amb el seu piano, que guapo, Un eh? Un piano amb una dosi de reverb bastant generosa, sí. i la seva veu i ja que no maco, necessites eh? res més, tu. Sí, sí. Doncs no és l'única perla negra que t'he portat de Coldplay de, Vila, de Viva la Vida, perquè resulta que... Ei, tu, escuta, el primer programa de la temporada el... comences amb canya, eh? Perles negres, a saco. Ah. Doncs, doncs mira, el, el disc Viva la Vida hi ha un altre tema, i un tema que es titula L'Oversing Japan, mm. que és... crec que ha sigut single del disc, si no vaig equivocat ha sigut single... Ah, no estic segur, però vaja. En fi, el cas és que també tenim una versió acústica de l'Over L'Oversing oh, Japan. Oh, doncs aquest tema m'encanta, Sí? sí. En la versió acústica m'han sentida. Eh? Perfecte. Veure, doncs el, el tema del disc és un canó, la versió acústica, de ja veuràs, hi ha unes guitarretes rasgades, molt acústiques, sí. molt xules, i, i, bueno, i tenim una, una veu femenina que quan acaba la cançó ens diu The first radio station to play the acoustic version of Lovers in Japan. Ah! Ah! Ah! <laughs> o sigui sea que serem la segona. La segona de segon, que, de segon, que sapiguem nosaltres. Que sapiguem no? second radio station to play d'acústic doncs version of Lovers in Japan. Endavant, Lovers no, in Japan, vers i acústica. Call de Coldplay's acústic version of Lovers in Japan. <fixi> <fixi> <fixi> <fixi> bueno, mira, ho sentim. Uh... Us hem trepitjat una mica la, sí, <fixi> la cua. Eh, ahí ha quedado, eso. Eh? Fantàstica, aquesta versió. Sí, eh? acústic version of Lovers in Japan, perla negra per tots els borratxos sí, de música, sí, sí, el primer sí. dia de, és que de la sempre, temporada. No sé, tu, escolta, és fantàstic. Eh? A més, amb una acústica, una mandorina i unes veus, es que, que fotos un, uns temes impressionants. Gran banda Coldplay. també tindrà un programa, també tindrà un borratxos de música, eh? sí. que sí, Coldplay farà. He recordat un una mica REM pel tema aquest de la mandolina, no? Sí, mm, sí, però sí. bueno, és que clau és, sí. és una mica inevitable, no? Ja sé els instruments que que els manega, no és com si posessos un citar, doncs ràpidament apareixen els biters. No? Jo de fet havia un Ravi Shankar, no? Clar, clar. Són, són les dues perles que tenies, són les que he posat, clar, jo... Moltes gràcies per aquestes perles. Home, per favor. És ha sigut, fantàstic. Ha sigut un plaer. Jo, altres temes del, del disc que m'encanten són el mateix Viva la vida que dóna títol a l'àlbum, o Violet Hill, que són temazos brutals. Eh, aviam, ahí ya quedó, eso. Per les negres i, i temes que, que no podeu sentir enlloc més que els borratxos de música, sí? Sí, senyor. Molt bé. Tornem a canviar de registre. Vull parlar, queden pocs minuts de programa, però vull, encara encara podem parlar d'una altra banda que també he estat sentint bastant aquest estiu. I són els Dream Theater. Dream Theater, sí, sí, senyor. Perquè resulta que nosaltres la temporada passada ben fet, te recordes, un, un borrachos de música dedicat a, a Dream Theater? Dos borrachos, és veritat, és correcte, correcte, correcte. <ríe> un, un programa dedicat a la biografia i un altre exclusivament dedicat a l'àlbum conceptual. <ríe> Quin àlbum, escolta'm. Tens raó, tens passada raó. passada d'àlbum. Bé, doncs, després de que nosaltres li dediquéssim un programa a Dream Theater... Potser celebrant-ho, eh? Tot s'ha de dir. Dream Theater va treure al mercat un greatest hit, eh? Un, eh? un, un gran éxitos. Greatest hit. Bé, el cas és que fa molta gràcia, perquè no és, no és en plural, no és un grandes éxitos, és un, és un gran éxito. És un... Greatest hit. Greatest hit. El més gran de tots. Bé, és que, de fet, fa referència que només van tenir un èxit. És a dir, <laughs> la, només van tenir... el tema Palm Eander, que és el que obre el disc, uh -huh. és l'únic que va entrar en llistes que va sonar a la, a la ràdio diguem, eh? és l'únic tema del que van fer que va, va, va entrar en llistes d'èxits a, a, a les ràdios no sé si americanes, s'ho dedueixo uh -huh. a les ràdios americanes, llavors eh, el disc es titula així, no? Eh, el, eh, un, un gran èxit i 21 cançons més, no? <ríe> és a dir, el gran èxit que és la cançó que va entrar en llistes i després 21 temes més. I dintre d'aquests 21 temes més que acompanyen el gran èxit eh, hi han algunes tomes alternatives de, de temes doncs, molt coneguts de, de Dream Theater. I un d'ells, jo sé que tu tens habilitat pel tema Thruherais, de les instruments de oh, memory. I tant. Perquè l'obra, aquella veu femenina és tan, tan, tan celestial... Perquè és fantàstica, aquella dona, com canta, eh? És genial. L'he estat sentint aquest estiu, també. A veus? Uf. Aquell passava. tema és molt maco. A més, és un moment de la Sims from Memory... Eh, perdó, de la Sims from Memory en la qual el protagonista diu eh, eh, estic mirant tota la meva vida a través dels seus sulls, de no? seu a través dels sull sull sulls de, de, de Victoria Page. És a dir, una imatge molt maca. Clar, no? estic visquent tota la meva vida, no? Looking through her eyes. Doncs resulta que en aquest en aquest àlbum, en, el, en aquest Grandes Èxitos, que per altra banda haig de dir que tampoc aporta gaire cosa més. És a dir, jo me estat sentint com a Grandes Èxitos però realment no té més. Però trobo que val la pena perquè resulta que la versió que inclouen aquí del Through Her Eyes és diferent que la de l'àlbum oh. i incorpora un saxo meravellós, oh. xinoi. Jo quan ho vaig sentir em vaig quedar de pedra perquè m'estava escoltant el, el disc sense gaires expectatives, l'estava sentint mira, un gran desèxit, no té més. Deixa'm que envia una abraçada des d'aquí al, al, al José Tejedor Mm. saxofonista d'aquí de Tiana. M'afegeixo a l'abraçada. <laughs> I, I parent d'Ignition. Parent d'Ignition, sí. Ignition, sí. Parent parent Ignition. Ignition. Molt bé. <laughs> doncs, doncs sí, doncs resulta que jo m'estava escoltant, com et deia, aquest grandes èxitos de The Theater sense gaires expectatives i quan arriba el tema, i resulta que sona això, amb un saxo meravellós. No us ho perdeu. Aquesta cançó És una passada. that I fight a victim of a circumstance Now that I've become aware and I've exposed this tragedy Sadness grows inside of me Given so much more in life I've got a son I've got a wife I had to suffer one last time To grieve for and say goodbye live the anguish of my past To find out who I was at last The door has opened que ho van descartar. Ah, que, sí? sí? No ho sé, d'alguna manera sembla com si hagués aparegut en Kenny G. No? Perquè, clar, perquè no és un saxo, deu ser un saxo tenor, no, que va, deu ser un saxo, un saxo alto, un saxo així molt... No, no, no, no conec eh, tota la, la família dels saxos, que és una família bastant àmplia. Eh, dels més aguts, no? aquest, aquest saxo que no té ni la corba, mm -hmm. que és tot recta, com un, com un clarinet, que, que és el, el que toca el Kenny G, sona així. Sí, eh? I jo crec que, no sé, d'alguna manera jo està sentint això i estava dient, com si hagués aparegut entre l'estudi, el Kenji, clar, què pinta el Kenji aquí, no? Mm -hmm. son... Jo crec que, mm, no ho sé, queda, jo penso, respectant el teu vol personal, jo penso que queda millor l'altra versió. Queda millor l'altra, eh? Sí, que quan acaba la veu entra el Petrucci amb un solo uh -huh. fonamental de guitarra, no?, que dius Doncs per a gustos pintant colores i sí, sí. ahí ha quedado... Però està bé, eh? Vull dir molt correcta aquest saxo. Sí, allà, hi... jo penso que sí. Com a curiositat... Aquí, aquí, ha quedat, com que ja han assumit, m'he posat l'altra versió, doncs he pensat avui que ja posarem aquesta. Tot ja dic que a mi m'agrada, No, sí, a mi també m'agrada, no, si no eh. Però... No, mai ja, jo ja Sí, sí, de un punt que ni això t'ho ja donarà la raó, eh... és veritat. És company, <laughs> quedam sí. uns pocs minuts, no, Molt sé, pocs no sé, minuts. No sé què més ens pots posar. Mira, jo jo volia posar molta música, però semena l'hora com Ei, sempre. has posat molta música, sí? escolta'm, jo et venga. felicito un programa d'una hora de música. No vull deixar vos de recomanar els últims discos que han sortit també aquest any 2008 de Blackmores Night, per exemple, el grup del el Richie Blackmore, amb la seva dona, amb la de Candice Knight. Aquest, el 2008, ha tret un disc que es titula Secret Voyage, que val bastant la pena, perquè està molt en la línia dels de seus últims treballs, o per no dir de tots els seus treballs. I ens acomiadarem, si et sembla bé... De tots els seus últims treballs. De tots els seus últims treballs, <risos> Però, mira, per acomiadar-nos, si et sembla, doncs, uh, us deixem a tots, amb un tema d'un grup que sé que t'agrada molt, que es diu Manar. Mm, oh. Una banda que... En fi, què podries dir demanar, eh? Que podria dir demanar que fos, que fos correcte. Que fos no? correcte, no? Banda, banda mexicana, molt exitosa, molt venedora de discos, i que aquest any ha publicat un àlbum en directe, en viu, que es titula Art del Cielo, en vivo. Me l'he comprat i me l'he escoltat molt i m'agrada molt, i vull compartir-lo amb vosaltres i recomanar-vos-el. Uh, aquest tema que, que el qual us deixarem per avui, es titula Ratllando del Sol, és un dels meus favorits. I, I, nois, què vols que us digui? És música comercial? Sí, és veritat. És rock, popero i comercial? Pues sí, però a mi m'encanta. Rallando el sol. Endavant, mana. mana, escolta'm. Sí, sí, ei, no. Que passeu una bona setmana. Igualment. Borratxos i que us emborratxeu amb tota la música que caigui a les vostres mans. I veiem d'aquí d'avui en set. Venga. a partir de... del pròxim programa ja, programa Ortodox, eh, sí? Sí, ja volem, ja volem. Ja... Ja ja avui... No se sap mai, això, en el programa. No se mai, eh? Vinga, avui aquí ha quedat això, Descobriments de l'estiu, cançons que he aquest estiu que volia compartir amb tots vosaltres. Fantàstic, moltes gràcies, Rubén, eh? m'ha agradat molt aquest programa. Eh? venga, ha sigut un plaer. Molt bé, una abraçada, vinga, adeu, adeu. A reveure'm. Tu casa yo fui No ¡Y todos juntos.